Jó, jó látni, hogy ilyen sokan eljöttetek ma, és jó, jó itt állni. Jó, hogy együtt dicsértük Istent. És igazán a mai Isten tiszteleten szeretném... Az, az a címe, hogy a kapcsolat. Milyen jó címe van, kis frappás címe van. A kapcsolatról fogok beszélni, és ez... Nagyon örültem ennek, mert nagyon szeretek erről beszélni, hogy mit jelent Istennel kapcsolatba lenni. És... Hadd mondjak pár szót én is a metről, jó? Hol vagy? Hova ültél? Ott van, jó. Csak annyira beleolvattál ott. Ő tanított engem gitározni, illetve próbálta. Nem sikerült neki nagyon. Próbáltuk, és általában mindig csak amikor összejöttünk, akkor kajáltunk. Aztán egy idő után már a gitározás elmaradt, és csak a kaja volt. Gyorsan beállítom itt, hogy van 40 percem, azt mondták, hogy beszéljek. Jó, akkor mielőtt belevágnék, arra kérlek benneteket, hogy e, aki akar, persze, imádkozzunk. Szeretnénk, hogy Isten áldja meg ezt a, ezt a mai alkalmat. Jó, úgyhogy én imádkozni fogok. Atyám, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és köszönjük neked azt, hogy közöttünk vagy. Jézus, te megígérted, ha ketten vagy hárman összejönnek a te nevedbe, akkor... Ott vagy közöttük, és jó tudni azt, hogy mi itt sokkal többen vagyunk, mint kettő vagy három, és jó tudni azt, hogy te itt vagy közöttünk. Atyám, segíts nekünk elhinni azt, hogy te itt vagy, meg úgy gondolkozni, hogy te most itt vagy. Nem mi jöttünk ide csak együtt lenni, hanem te itt vagy velünk, és gyönyörködsz abban, hogy tisztalunk téged. Kérlek, hogy áld meg ezt a mai reggelt, és imádkozom azért, hogy a te igéd az gyümölcsöt teremjen, és kérlek, Szentlélek, hogy vezesse el minket minden igazságra. Jézus nevében. Ámen. Na, jó. Tehát. Annyira örültem neki, hogy van ez a, van ez a, ez a gyereknevelés és családi, családi hétvége. Egyébként én is azon gondolkozom egy kicsit a, a mi gyülekezetünkben. Imádkozom érte, hogy hogyan lehetne szolgálni a már meglévő házasságokat. Tehát nagyon jók vagyunk ebbe az előkészítőbe, hogy megmondjuk a Frankót, hogy ezt kell csinálni, meg ezt nem szabad csinálni, meg azt nem szabad csinálni, mert mi már olyan régóta házasok vagyunk, és annyira tudjuk. Megmondjuk így előkészítő, és akkor elengedjük őket, hogy na, gyerünk, és akkor nézzük, hogy hogyan teljesítenek. De aztán úgy vettem észre, hogy elérkezett a gyülekezetünk egy olyan, olyan helyre. Itt vagyunk már Magyarországon 21 éve, sok városban kevesebb ideje, de mondjuk a budapesti gógota az zavar, hogyha néha zsebre tesz a kezem. Nem tudok vele mit kezdeni, ne haragudjatok, kérek, Nem tiszteletlenség lesz jó, de ezt muszáj volt elmondom. Tehát, mert van aki zavar, amikor a beszélő zsebre teszi a kezét. Tehát az a lényeg, hogy eljutottunk egy olyan helyre, ahol most kezdenek tönkre menni a házasságaink. Eljutottunk egy olyan helyre, amikor már a megbocsátás, megbocsátás, a megbocsátás után vagyunk, és amikor már régóta együtt vagyunk, és akkor jönnek, jönnek a nehézségek, tényleg jönnek a nehézségek, tényleg meg kell oldani dolgokat. Eljutottunk arra, ugye többen, hogy már három gyerek, és akkor már végigélték kettőt, és akkor most még mindig, és van, amikor már kimondom azt, hogy én ehhez már túl öreg vagyok, úgyhogy vigyed és ordítson a másik szobába. Tehát, hogy vannak helyzetek a gyereknevelésben és a házasságban, amit gyógyítani kell. Meg kell tanulni, kezelni. És olyan jó az, hogy Istennek fontosak a házasságaink. Nem vagyunk magunkra hagyva. Azt gondolja néhány ember, hogy magára lett hagyva. Hogy old meg. Itt van ez a nő, vagy itt van ez a férfi, igen, régen jobban nézett ki, kedvesebb volt, most már megöregedett csúnya is, kövér is, és még bánt is téged, hogy fordítva, és akkor csinálj vele valamit. Isten nem hagyott egyedül minket ebbe a helyzetbe. Istennek nagyon fontosak a házasságaink. Istennek nagyon fontosak az, fontos az, hogy hogyan neveljük föl a gyerekeinket. És ő ott van, és ma is, ma is segíteni akar. Milyen érdekes, hogy a magyar családok, nem csak a nem keresztény családok, a keresztény családok is, elfelejtik, hogy van egy természet fölötti segítőnk. Elfelejtik azt, hogy ők igazából Jézus nélkül semmik. Ő maga mondta Jézus, azt mondja, nélkülem semmit nem tudtok csinálni. Az ember tíz év után úgy rájön erre, hogy tényleg Jézus nélkül, nem tudok semmit csinálni. De az a helyzet, hogy Jézus nem ment sehova. Tehát nem kell nélküle csinálni. Ő ott van, hogy felneveljük jól a gyerekeinket, hogy, hogy legyenek jó házasságaink. És ahogy nézem így végig Magyarországot, nézzétek meg, sajnos már a keresztény házasságokban is ugyanannyi a vállások aránya, mint a, mint a nem keresztény. Úgyhogy hiába mutogatunk a mi házasságainkra, ugyanolyan jók vagyunk, mint a világ, idézőjelben jók. És, és amit látni egyébként, azért nagyon jó, hogy a gyereknevelésről beszéltek, egyre kevesebb a fegyelmezés, mert nem szabad, már törvénybe is, lassan már rá se fújhatsz a gyerekedre, de milyen érdekes, én egy játszótér mellett lakom. Nem tudom, ki lakik még egy játszótér mellett. Ráadásul egy panelba. Tehát akkor nyáron kinyitom, a, kinyitom az erkély ajtót, akkor én tudom, hogy hol tartanak a gyerekeink most. És nem túlzok, amikor azt mondom, hogy azért van rengeteg egyre gonoszabb gyerek. Mert nincs nevelés. Mert már rá se nézhetsz lassan a gyerekedre. Közben a Biblia adott nekünk... És most nem arról van szó, hogy ándan verni kell azt a kölyköt, tehát most messze van tőlem ez. Nem, meg kell tanulni, nevelni. És az nem mindig a verés. Valamikor néha az, de ismerek olyanokat, hogy hozzá se kellett nyúlni egész életébe. És soha példa gyerek lett, hogy hihetetlen. Hát azt mondja a Biblia, neveld úgy, ahogy az neki megfelelő. Tehát akkor látjátok, hogy elfelejtik, és a magyar családoknak a többsége nem is tudja, hogy van egy természet feletti segítője, hogy ő nem lett egyedül hagyva, de mondanám, hogy a keresztény családok is elfelejtik, hogy nincsenek egyedül. Nem neked kell megoldani, mert neked lehetetlen. Te nem tudod, Isten az, aki meg akarja oldani a te házasságodat. Isten az, aki meg akarja oldani a te gyereknevelésedet. Akkor a, ma hív minket, hogy hogy emeljük föl a tekintetünket, hogy ő, hogy ő egy kapcsolatra hívott, egy folyamatos kapcsolatra. Tudjátok, olyan érdekes, hogy olyanok vagyunk néha, mint Ádám, ott a kezdetekben. Mert volt egy kapcsolat. Isten ezt úgy találta ki a teremtésnél, biztos, hogy mindenki ismeri. próbáltam egyre kevesebb, vagy kevesebb igevelset használni, hogy csak úgy beszélek erről, de a végén majd néhány dolgot azért muszáj az igéből vennem, mert hogyha Istenről beszélünk, akkor az a Biblia. Tehát az nem a Korán, az nem a akármicsoda az a Biblia. Tehát ez így van. Isten itt megmutatta nekünk, hogy ő milyen. Akkor muszáj, hogy használjam majd a Bibliát, jó? De itt az elején mindenki ismeri Ádám és Éva történetét, ki így, ki úgy, van, aki almával, van, aki gyümölcsel, tehát össze-vissza. De elmondom, hogy nem alma volt, tehát így nincs benne a Bibliában, hogy alma, csak egy gyümölcs volt. De nem is ez a lényeg, talán emlékeztek el a történetre, hogy Isten, amikor megalkotta Ádámot, akkor az egy tökéletes kapcsolat volt. Tehát ott egy tökéletes kapcsolat volt, nagyon érdekes, csak néhány dolgot nézzünk meg. Ő alkotta őt. Isten nem csak valakit megkért, hogy rakja össze Ádámot, hanem ő alkotta, ő nevezte el. Ez tök jó, nem? Ha valamit elnevezel, az, az, egy, az egy különleges dolog. Isten nevezte el őt. Akkor azt látjuk a Bibliában, ott a Mózes könyvében egyébként, hogy minden nap találkozott vele. Nap, nap ő járt. Isten és Ádám együtt jártak. Nevelte őt talán. Erre nincs igevers, de együtt jártak, és beszélgettek. Micsoda apai kapcsolat ez, nem? Vannak, ne, vannak olyan napok a mi életünkben, a családunkban, hogy, hogy reggel a gyerekemtől úgy búcsúzom el az óvodába, vagy, a, vagy amikor mennek iskolába, hogy majd holnap reggel találkozunk. <gül> ez kemény. De, de ez nem ez volt Isten. Isten járt, személyes kapcsolatban volt Ádámmal. Aztán azt látjuk, hogy gondoskodott a számára házastársról, nem? Ez király. Tehát ő, Isten azt mondta, hogy ez nem jó, hogy az ember egyedül van, ő gondoskodott egy házastársról. Nem Ádám, illetve voltak ott próbálkozások, ugye, hogy az állatokat folyamatosan nevezte, és akkor kereste, hogy melyik lenne a jó társ, de nem talált. Azt mondja a Biblia, hogy egy jó segítőtársat nem talált az állatok között. Isten alkotott neki egy segítőtársat. Az milyen apai kapcsolat. Az apa viszi eléd a házastársadat. Aztán gondoskodott számára helyről, ahol lakjon. Azt olvasod a Bibliában, hogy ő alkotott egy kertet, akkor oda helyezte az embert és az ő feleségét gondoskodott számára munkáról. Ha? Nem? Igaz, hogy csak egy kertész volt, nem? az volt a feladata, de az jó meló, egy olyan helyen, ahol örökké élhetsz, és mindjárt megvan. Nem, tehát nem tudjuk, hogy milyen volt az édenkert. de a lényeg, gondoskodott, gondoskodott számára munkáról. Látod azt, hogy. És ja, egyébként mindegyik dolog, amit most mondtunk, az örökre szólt abba a pillanatba. Nem csak egy pár évig aztán meg, meghosszabbítjuk a szerződést, ha jól viselkedsz. Ő neki örök élete volt. Abban a pillanatban. Micsoda tökéletes kapcsolat, egy örök kapcsolat. Ki az közülünk, aki nem szeretne, vagy nem szeretett volna egy ilyen apukát, nem? Apa kell munka, házastárs, lakás, hely, és minden rendben lesz. És apa csak adja. Látod, hogy... Egy kapcsolat. És nem csak így elintézte a gyerekét, ahogy sokan elintézik, hogy itt, itt a bankkártyám, is menjél, csak hallgass már el. Hanem ő minden nap ott van a gyerekével. Hűvös alkonyon azt olvasjuk, hogy járt, járt Ádámmal. Ő egy ilyen közösségben volt. De aztán nagyon érdekes, hogy, hogy Isten nem robotot teremtett, aki csak teszi, a saját vagy teszi azt a dolgot, amit Isten mondott neki, nem egy bábut, amit mozgathat, hanem Isten gondoskodott arról, hogy az ember választhasson. Hogy meglegyen a szabad választásnak a joga. Azt mondta Isten az embernek, hogy mondjuk nem kell neked ezt csinálni, amit én adok neked. Itt van minden, élvezheted, azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy oda helyezte a kertbe, mindent megalkotott, és megalkotott egy fát is, a jó és gonosz tudásának a fáját, és azt mondta neki, erről az egyről nem lehet. Isten gondoskodik a választásról. Ha erről eszel, azt mondja a Biblia, akkor meghalsz. Egyébként itt van minden más, de ha erről eszel, akkor meghalsz. És ahogy tovább nézed a Bibliát, azt látod, hogy ez... Azt eredményezte az embernél, egy lelki halálról volt szó, megszakad a kapcsolat. Ez a kapcsolat, ami eddig volt, megszakad. Ez a nagyon szoros, nagyon közeli, gondoskodó, mindennap járó kapcsolat, ez megszakad. És tudjuk azt, hogy még azt is eredményezte, hogy az ember többé nem élt örökké. Nem maradt Isten lelke többet az emberben, örökre, hanem korlátozta az ő idejét. Tehát akkor az ember pedig döntött, azt olvasod. És döntött, és rosszul döntött. Úgy döntött, hogy ő eszik, és az ember meghalt. Meghalt lelkileg, és aztán hozta magával, ugye, azt is, hogy testileg is meghalunk akkor ez a kapcsolat, ami volt Istennel, vagy amit Isten tervezett, ez, ez megszakadt. Ez a nagyon belsőséges kapcsolat, ez ennek vége lett. És olyan érdekes, hogy az emberek úgy gondolnak néha Istenre, hogy ő így megsértődik, meg haragszik, meg büntet, nem? Biztos azért van most ez, mert, mert ez az Isten, ez egy ilyen. Úgy képzelik el Istent, szoktam mondani, mint egy ilyen bajszos, szivaros kövére üzenvezetőt, aki, aki csak szivalozik és néha ráhamúz a fejünkre, hogy pff, mit akar, mit csináltál. De, de olyan érdekes, hogyha tanulmányozod a Bibliát, akkor Isten karaktere nagyon-nagyon távol áll ettől. Isten nem sértődött meg, amikor ez történt. Isten nem volt úgy, hogy jól van, Ádám, jól van. Mindent megadt, ahogy én viselkedek néha a fiammal, nem? Hogy, nem tudom, hogy ti szoktatok-e, hogy csak én vagyok ilyen, hogy jól van, tűnj a szobádba, és ne szóljál hozzám. Nem volt ez az, Ádám, szobafogság, örök életre, vagy nem, érted? Tehát Isten nem sértődik meg, nem, tehát nem így kell elképzelni, mint az embert. Az ember fordult el Istentől. És tudod, ha te, érdekes, hogy amikor mi vétkezünk, mint keresztényeknek szólnék, mint egy Isten tiszteleten, amikor te engeded a bűnt, nem Isten a hibás, amikor nem látod az áldásait. Nem ő ment el, ő nem ment sehova. Ő mindig ott van. Az ember volt az, aki hátat fordított Istennek. Ez megszakította ezt a kapcsolatot. Nagyon érdekes, hogyha a Bibliát tanulmányozod, hogy e, szó, jegyzeteltek egyébként néhányan, csak azért, mert akkor elmondogatom az igeverseket is. Jó. Istennek a vágya az, hogy, hogy, hogy le, ott legyen ez a kapcsolat. Ő kapcsolatba akar lenni az emberrel, még mindig. Ezek után is vágyott rá, hogy kapcsolatban legyen az emberre, ő nem fordított neki hátat egy pillanatra se. Tudjátok, egyszer látni a Bibliában, hogy Isten hátat fordít, de akkor az egész teremtés elsötétül. Az Jézusnak, amikor Jézus magára vette a bűneinket, akkor Isten elfordult egy pár órára. A, tehát az itt nem történt meg. A történelemben akkor történt meg. Isten nem fordult el Ádámtól, attól függetlenül, hogy ő elrontotta, hogy megszakadt ez a, ez a kapcsolat. neki a legnagyobb vágya az, hogy újra kapcsolatban legyen az emberrel. Hogy folyamatos kapcsolatban legyen az emberrel. És hogy ugyanaz a típusú kapcsolat legyen, mint ami, mint ami Ádámmal volt. Sőt, sőt, még több is. Azt olvasod a... Timóteushoz írt második levélben, második rész 13. versében, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert nem tudja magát megtagadni. Te tudod azt, hogy Isten maga a hűség. Hogy ennyire szeretné ezt a kapcsolatot, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, mint Ádám, ő még mindig ott van, ő hűséges. Vagy a, Róma, a római levél 5. részének a 8. verse azt olvasott, hogy az ő hozzánk való szerelmét nem is úgy mutatja be a Biblia, hogy szeretet, ő szerelemnek írja le. A hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor mi bűnösök voltunk, még amikor bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk, odaadta a fiát értünk, hogy annyira szerettéged, annyira vágyik erre a mindennapi kapcsolatra, hogy ő odaadta a gyerekét, hogy meghalljon. Ez milyen súlyos, ha már apáról, meg gyerekekről beszélünk, a gyerekemet odaadni valaki ér. Aztán azt olvasod a Mózes második könyvében, huszadik részben, ötödik versben, hogy az Isten, ugye ez a tíz parancsolat egyébként, hogy ő féltékenyen a szeretőisten, így írja le, ez tök jó. Ki az, aki volt már szerelmes? Nem kell föltenni, biztos, hogy mindenki volt szerelmes. Legalábbis remélem, hogy mindenki volt szerelmes. Az az érzés, amikor valaki mással beszél, tudod, ez a... És nem hozzá szólt elsőnek, tudod, ez a szítépen, tudod, ez a... ő az enyém, hogy mert hozzá... Tehát... De persze Isten azért egy kicsit máshogy, nem ilyen emberi módon, de érted azt, hogy ő így, így írja le magát? Hogy én egy féltékenyen szerető Isten vagyok, én nem akarlak másnak adni. Én nem akarlak a bűnnek adni. Én nem akarlak valami más imádatára adni. Nem, én féltékenyen szerető Isten vagyok, úgyhogy engem, engem imádjál. Hogy Isten annyira szeretné ezt a kapcsolatot veled, hogy ő így féltékeny. Olyan érdekes, hogy a, az Ószövetségben látod, hogy, hogy Isten folyamatosan próbálta meghódítani, azt mondja az egyik igaz, meghódítani Izraelt. Úgy, így udvarol nekik, hogy én annyira szeretlek, gyere vissza. Én emlékszem, a feleségem, ő, ő ilyen elfelejtős volt régen, és, és emlékszem, hogy hány, hány órát ültem a lépcsőházukba, mert elfelejtette, hogy találkozunk. Mm. És abban az időben még nem volt, nem volt mobiltelefon, és csak ott ültem, és a szakadt az eső, órákig vártak, már a lendő apósom is bejött. Mit az hogy gyerek? Hát csak találkozunk a katával, de tudod, ez a várakozás, hogy majd jön a szerelmem. És ő elfelejtette, de az mindegy nekem. Mert én szerelmes vagyok bele. Isten valahogy így várakozik. Ő ennyire vágyik arra a kapcsolatra veled. Ő, ő ott vár, lehet, hogy te valahol elfelejtetted, de tudod, hogy ő ott ül és vár, most, hogy a képet használjam, hogy gyere, gyere szerelmem. Én féltékeny vagyok rád, és nem haragszom rád. Milyen jó, ő egy ilyen apa, és ez a kapcsolat. Ezt akarja visszaállítani Isten. Annyira vágyik rá erre a kapcsolatra. Istennek ez a, úgy mondjuk, hogy az indulata felénk. Nem egy haragos indulat. Nem egy fölemelem a kezemet. Ma reggel egy igniszessel. mert nem tudom mi baja volt, a feleségem vezetett, és mi magyarok nagyon jók vagyunk a, az elégedetlenségben, és akkor tudod, az arc kifejezésén látszott, hogy hogy valami nem tetszett neki. Pedig nem történt semmi, azért nem kiszállok, kitépem, hogy a feleségemre így nézett rá. De, de egy indulat volt bennem. Sokszor ez az indulatunk a gyerekeink felé. Az, az emelem a kezemet azonnal. A Biblia azt mondja, hogy tiszta kezeket emeljünk föl, és ne haraggal, meg indulattal. Hanem Istennek emeljük föl a kezünket, alázattal. Tudod, hogy Istennek ez az indulata van felénk, hogy ő szerelmes belét minden nap vár a lépcsőházba rád, mert várja, hogy jöjjön a szerelme. Annyira akarja ezt a kapcsolatot, hogy élő legyen az emberrel. Látjátok ezt? Ezt írja a Biblia nekünk. Isten ennyire vágyik rá. Nem, ő nem haragudott meg. Ő egyszerűen akarja, hogy újra működjön. És ő gyönyörködik bennünk. Azt írja a Biblia, hogy gyönyörködik bennünk, amikor mi helyes módon dicsőítjük őt. Látjuk ezt Jézusba, ugye, amikor ő bemerítkezett, azt mondja a Biblia, ugye ott leszállt a Szentlélek, és megszólalt az Isten, és azt mondta, ez az én fiam, és én gyönyörködök benne. Mi Jézusnak a testvérei vagyunk, valamilyen szinten, és hidd el, hogy amikor tett teszed, amit Isten szeretne, akkor ő ugyanúgy ott van, és azt mondja, ez az én fiam. Ma, amikor az ebélyek dicsőítettek, Isten itt volt, és azt mondta, ezek az én gyerekeim, és én gyönyörködöm bennük. És lehet, hogy most azt gondolod, hogy de, de hát Isten, te látod, hogy milyen fekete a szívem, hogy mit gondoltam, meg hogy buktam el. Látta, látta Ádámnak a dolgait is, és mégis ott van evel az indulata, hogy gyere vissza ebbe a kapcsolatba. És szerintem egyébként egy kis lábjegyzet de apaként meg kéne tanulnom így csinálni a gyerekeimmel. Vágyni folyton, hogy az a kapcsolat az, az élő legyen. Bármi is történt. Tehát akkor tök jó, nem, hogy Isten azt mondja ma, hogy én szerelmes vagyok veled, Mindegy, hogy elfelejtetted a randit, vagy már elfelejtetted egy éve, én még mindig itt ülök a lépcsőházba, és várlak. Ennyire szeretné ezt a, ezt a kapcsolatot. Hova? Ide adom, ide rakom. Jó. A Matt az csak így el dobálni néha. Azt hiszem. Én úgy emlékszem. Mert az olyan vogány. Tudjátok, hogy miért, miért akarja ezt Isten ezt a kapcsolatot? Azért, mert ő neki valami hiányérzete van, hogy így... Tudod mit, én azt gondolom, azt szoktám mondani, hogy ő neki semmi nem hiányzik. Tehát miért, miért kéne Istennek az ember? De én azt gondolom, hogy ő hiányol így minket. De nem azért, hogy valamit adjunk neki, csak egyszerűen a teremtményeivel ezt a kapcsolatot. Nehéz ezt megmagyarázni egy olyan világban, amikor ilyen profitorientáltak vagyunk. Tehát a kapcsolataink azok azon állnak, hogy mit kapok tőled, vagy, vagy mit várhatsz tőlem. Tehát nagyon nehéz nekünk azt elképzelni, hogy Isten csak veled akar lenni. Hogy ő nem várja, hogy most itt akkor teljesítsél, rakd rendbe, amit elrontottál. Nem, ő csak veled akar, veled akar lenni. Azt, azt mondanám, hogy ő csak nekünk akar jót. Egy ilyen apa, aki nem maga miatt csinálja, hanem azért, mert nekünk, nekünk akar jót. És van egy, van egy kapcsolat, ami ma is létezik Istennel. Nekem van. Nem mindig jó, <gül> mert béna vagyok, mert ember vagyok, de nekem van egy kapcsolatom, van. Sok ember nem tudja elmondani, hogy az élő Istennel van egy kapcsolata, nem? De Isten akar egy kapcsolatot, és ma... Ezt a, ha a Bibliát olvasod, akkor úgy látod, hogy ez ma a Szentlélek, amit kapnak azok, akik benne hisznek. Akik hisznek Jézusban, azokba azt írja a Biblia, hogy beleköltözik a Szentlélek. Ez érdekes, de nem egy furcsa dolog. Egyházakban nem szeretnek a Szentlélekről beszélni, mert az egy furcsa dolog. Tehát akkor szokták mondani ezt az atyafiú, Szentlélek. Hogy ne azt... Ott van, de nem merjük kimondani, mert, mert akkor magyarázkodnunk kell, hogy mi ez a Szent Lélek. És van, aki pedig fordítva csinálja, hogy fi, jó, lélek! <gül> És az pedig a rossz kép, amikor hanyatesnek, megőrülnek, de el kell mondanom, hogy az nem a Szent Lélek. Az nem a Szent Lélek. Az valami más, de nem a Szent Lélek. Na, de csak visszatérve, ezt a kapcsolatot ott élhetjük meg, illetve így éljük meg, hogy Isten, jaj, ne haragudj, hogy megijesztettelek, drága. Látjátok, nem a lélektől van? De így éljük meg most, hogy itt van a Szentlélek, akit azok kapnak, akik hisznek Jézusban. És tényleg így van. És erről muszáj beszélni, mert a Szentlélek ma nekünk minden, amink van, meg ami kell. Ez az a kapcsolat. Azt mondta Jézus, jobb, hogy elmegyek. Sokan azt gondolják, milyen jó lenne, ha Jézus itt lenne most. Nem lenne jó. Mert ő csak egy helyen van ott. És milyen gáz lenne, ugye szokták mondani, hogy mondjuk itt tanítan a tatabányán, és akkor Pesten nem lenne ott Jézus, nem? Melyik gyüliből jöttél? Hát abból, amiben nincs ott Jézus. Ja, én abban voltam, amiben ott van Jézus, nem? Tehát értitek? De azt mondja, jobb nektek, hogy elmegyek, mert elküldöm a vígasztalót, és a Szentlélek meg mindenhol ott van. Jelen van. És bennetek van. És azt mondja a Biblia, nálatok lakik, mert bennetek lesz. Ő az a Szent Háromságnak a harmadik személye, aki ma itt van nekünk, és aki segít a házasságban, a gyereknevelésben. Ő az, aki adatot nekünk. Érdekes ez, ugye? De csak hadd beszéljek egy picit erről, hogy... Mi ő? Vagy hogyan jellemezte őt Jézus? Tehát akkor hogy néz ki ez a kapcsolat, ami most van nekünk Istennel? Azt mondja, hogy ő mindig velünk van. Ez az első. Tehát ő nem megy Szabira nyáron, vagy... Van egy viccemerő, de nem mondom el, mert megbántanék néhány ember talán, aki majd hallgatja, nem titeket, de majd privátban mondom esetleg. Arról szól, hogy hol volt nyarani a Szentlélek, meg hova ment, mert ott még nem volt. De... De, tehát akkor a lényeg az, a lényeg az, hogy ő mindig velünk van. Tudod, hogy ő most is veled van? Mindegy, mit csináltál. Ő nem, nem ment el, mert egyszer igent mondott neked, és ő azt nem másítja meg. Ő a gyűrű, ami rá lett húzva az ujjunkra, hogy majd jövök visszaérted. Ő a pecsét, ami ott van a szíveden. Tudod, hogy ő nem ment sehova? Ez olyan jó, nem? Ő mindig veled van, mert ő nálad lakik. Annyira jó így elbukottként gondolni rá, gondolok a mai reggelemre, hogy mennyire rossz volt a mai, hát jó, annyira nem volt, nem nagyon rossz, de tehát az az indulat, ami bennem volt, a gyerekekkel, ugye vasárnap reggel a keresztényeknek szerintem a katasztrófa. Tehát, Ameddig be nem érünk a gyűlibe, és föl nem vesszük ezt a... Sziasztok! És el nem viszik a gyerekeinket a szolgálatba, addig, addig minden... Tehát, nem. És olyan jó erre gondolni, hogy a Szentlélek nem ment sehova. Ő, ő végig ott van, és nem csalódott a Német Janiba, amikor... Ilyen, tehát el tudom képzelni, hogy néztem arra az autósra. Tehát a, a halálnemeknek az összes formája a szemembe volt. Úgy, érted... De a Szent Lélek veled van most. Uh, el fogom húzni, mert de ne, próbálom tartani. De ne izguljatok, nem leszek hosszú, jó? Akkor nézzük a következőt. Azt mondja, hogy az ő neve az, hogy békesség. Honnan szedem én ezt? Jézus azt mondja a János Evangéliumának a 14. részében, hogy én békességet hagyok nektek. Akkor kit hagyott nekünk a Szent Lelket, az a békesség, és azt mondja, hogy nem olyan lesz ő, mint amit a világ ad békességet. A világ, ugyan nem keresztény világ, vagy mondhatnánk azt a melóhelyünkön, vagy bárhol, ott, ott a békesség az nagyon gyorsan illan el. Egy darabig van, úgy amíg be nem megyek. És aztán utána az szevasz. De ez egy keresztény munkahelyen is így van, tehát tényleg... A békesség, ugye, hap eltűnik, de Jézus azt mondja, én adtam nektek őt, aki maga a békesség. Akkor, ha én közösségben vagyok vele, élvezhetem azt, a, azt az isteni békességet. Ami nem azt jelenti, hogy mindig jó, és mint a belennél lőve, tudod, ez a szevasztok, pisz, meg minden, oké, okay, és nem fáj semmi, nem erről van szó, hanem a legnehezebb időszakokban is lehet egy békességem Istennel. Szerintem ez nagyszerű dolog. Aztán úgy látjuk őt jellemezve, és most ne felejtsétek el, hogy a kapcsolatról beszélünk, ami van nekünk, az atyával, ami most a Szentlélek. Azt mondja, elvezet minket minden igazságra. Ki nem akarná az igazságot? Nem? Mindig a magunk igazát bizonygatjuk. Én szeretném Isten igazságát tudni, mert az mindig jó. Elvezet minket minden igazságra. Aztán elmondja, hogy mit mondjunk. Ez tök jó. Nem? Én nagyon szeretem tudni, hogy mit kell mondani. Mert én, tudjátok, aki nem ismer, sokan ismernek, de sokan nem itt. Én egy, én egy villanyszerelő vagyok, de csak papíron vagyok villanyszerelő, tehát így gőzöm nincs az egészhez. Nulla, tehát valamelyik nap megkérdeztek, hogy valami ki kéne cserélni. Tehát amikor már valaki így jön oda, hogy hallottam, hogy villanyszerelő vagy, nem! nem. <gül> Nem, és már nagyon régen is volt, hogy én, én egy nagyon alapember vagyok, tehát így szoktam mondani, hogy paraszt, de ez csak magamnak, tehát, nem, tehát tényleg, és így is gondolok magamra, és én annyira szeretem tudni, hogy mit kell mondani a gyülekezetnek. És tudjátok, ha Isten nem szól, akkor én nem tudom, mit kell mondani. De én hiszem, hogy Isten ezt használja a munkahelyünkön is. Isten adja a szavakat és a bölcsességet, hogy mit kell mondanunk és mit kell tennünk. Van egy természet fölötti segítőd, aki mindig veled van. Ez, ez a kapcsolatnak az egyik jellemzője. És olyan jó volt, hogy mégis megéltem a kedvenc gyáramban, a Suzuki-ban. Én ott dolgoztam sokáig. Megéltem, ahogy Isten csak egyszerűen bölcsességet adott. És annyira vicces volt, valakinek épp meséltem pár napja, hogy ez a srác, aki egy részeges gördeszkásként én volt bemutatva régen mindig minden gyülekezetbe, egyszer így bementem, így kinyitottam az irodájtót, és ott volt egy bronz, nem bronz, résztábla, föl a mérnöki csoport, az volt a és egy németi János. És én nevettem ezen, hogy mit keresek én itt. Az én bölcsességem az semmi. Isten. És visszatudtam nézni, és azt mondani, hogy minden, ami van, Isten bölcsessége volt. Mert nekem nincs egy papíron villanyszerelő. Tudod, hogy a Szentlélek, ez a kapcsolat, ez azt jelenti, hogy ő bölcsességet ad. Uh, gyorsabban kell mennem. Aztán azt látjuk, hogy gyümölcsei vannak. A Szentléleknek gyümölcsei vannak, ami nagyszerű szerintem. Mert a Szentléleknek a gyümölcsei a szeretet, pont, és ennek a jellemzői öröm. Békesség, és ami a végén van, ami nekem sokszor nincs, de nagyon szeretném, az önuralom. Önuralom. Ezek a, ez a kapcsolati jellemzője, ha én ott vagyok ebben a kapcsolatban, akkor ezek a gyümölcseim jönnek, és olyan jó, hogy nem nem nekem kell ezt így kitermelni. Erre is van egy jó példám, de azt most nem mondom el. Hogy amikor Domó az ismeri, persze, hát itt voltam évekig, tehát, hogy amikor bemész egy gyümölcsös kertbe, ott nem hallod nyögni a, a gyümölcsöket, ugye? Tehát ez a... Vagy, hogyha ezt hallod, akkor tudod, hogy valaki van a kertben. De, mert a gyümölcsök maguktól nem csinálják ezt. A gyümölcsök rajta vannak a, a fán, csak elmondtam, át. rajta vannak a fán, és még mindig működik. De rajta vannak, és csak úgy nőnek. Így van? Hogyha Azt mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem. Ha megvan a kapcsolat, akkor ez, ezek a gyümölcsök nőnek maguktól. Az, ami hiányzik, az öröm, a békesség, az önuralom. Amit én nem tudok, az megteremtődik ebben a kapcsolatban. És azt is tudjuk róla, hogy ebben a kapcsolatban a Szent Lélek az betölt minket erővel. Szerintem ez tök jó, mert én gyenge vagyok. Gyenge. Muszáj, hogy legyen erőm, bátorságom. Menni ebbe az életbe, meghozni döntéseket, a gyerekeimmel, a feleségemmel, lépni tovább. Gyenge vagyok, de a Szentlélek az erőt ad. Én egy annyira kis nyúszi senki vagyok. És ha neked is szükséged van erre az erőre, a Szentlélek ebbe a kapcsolatba, ő az erő és a bátorság. Látod, Isten nem azt mondja, hogy legyél erős, hanem adtam neked valakit, aki erős lesz benned. Csak a kapcsolat a lényeg. Isten vágyik erre a kapcsolatot, tuti nem fejezem be addig. De, most, de gyors leszek, jó? És amit egy földi apa nem tud, még egy tíz percet adtok nekem, jó lesz? Oké. Okay. De ha unjátok, akkor csak így mondjátok, hogy idő van, és befejezem. És van még egy dolog, amit... Egy, ugye ez az a kapcsolat, amit mindig vágyok a gyerekeimnek adni. Békességet, örömöt, erőt. De valahogy ez így nem jön össze. hazaérek, és csak így... De! Már megint nincs elmosogatva, már megint nincs ez. Pakolj össze! Hol a leckét? És így néhány gondolkozom, hogy ó, micsoda Isten képet mutattam a gyerekeimnek, nem? Mit képzelhetnek szegények Istenről néha, hogy De... Ez az, amire vágyunk. És szerintem, hogyha mi ott vagyunk ebben a kapcsolatban, akkor egyre inkább ilyenek leszünk. Tehát ez nem egy ilyen dolog, amire azt mondod, hogy soha nem fog sikerülni. Ne, ne csináld ezt. Hát Isten nem minden lehetséges. És van egy dolog, ami meg még ott van ebben a kapcsolatban, amit muszáj megemlítenem. Bizonyos helyeken ezt említették volna elsőre, de szerintem nem ez a lényeg. Azt tudod, hogy a te apukád, ebben a kapcsolatban egy korlátlan Isten. Tudod azt, hogy ő azt mondta, a semmire, hogy legyen, és lett valami belőle, a semmiből. Ezt sem tudom képzelni. Tudod, hogy a te apukád az most is összetartja az összes atomodat. Ott, hogyha ő egy pillanatra nem figyelne oda, szétesnénk. Mindent. Te értitek, hogy azt olvassuk róla, hogy ő az ujjaival a szét a csillagokat az égen. Egyszer hoztam egy powerpoint itt Tatabányán, és megmutattam a, a csillagokat, hogy mekkorák a csillagok. Hát most összesen nem, nem is tudom elmondani nektek, hogy hányszor a napunknál hányszor nagyobb csillagok vannak a világegyetemben, és ő a szét az ujjaival. Akkor az, egy helyen azt olvasott, hogy ott volt egy ízetlen víz, egy jó pár liter, és azt mondta, hogy legyen belőle bor, és a legjobb bor lett belőle. Akkor tudod, hogy ebben a, a, a, ebbe a kapcsolatban a te apukád, a korlátlan Isten rá tudja mondani valamire azt, ami semmi, ami elromlott, ami ízetlen, akár egy házasság, vagy egy kapcsolat a gyerekeddel, ami nem jó, mert ízetlen, Isten meg tudja változtatni olyanra, hogy a legjobb legyen. Tudod azt, hogy Isten, Istenhez így jöhetünk, egy ilyen reménységgel? Szerintem ez, ez tök jó, mert én ránézek az életem bizonyos területeire, és azt mondom, ízetlen, szintelen, szaktalan, rossz. Nem így kéne kinéznie. De tudod, hogy Isten ebbe a kapcsolatba, ha én ott vagyok vele, akkor ő azt tudja mondani, hogy legyen belőle a legjobb. És annyira tetszik nekem, hogy ez egy, ugye egy esküvön történt, a kánai, tehát nem kánaáni, kánai, ez fontos, mert már hallottam a kánaáni mennyegzőről, de ez a kánai mennyegzőn történt, amikor már minden elfogyott, már vége volt, ugye, akkor mentek Jézushoz, hogy nincs bor, miért nem mentek hamarabb, amikor már majdnem elfogyott, vagy nem tudom, amikor már nem volt, akkor ez volt az ima, nem? El tudod ezt képzelni? Uram, nincs bor. Érted, hogy Mária odament Istenhez, és azt mondta, nincs bor. Tudod, hogy. És Jézus azt mondta, hogy jó, van, akkor én jövök. És lehet, hogy te is így vagy már, hogy már mindennek a végén vagy, már megittál mindent, föléltél mindent, már nincsen energia, nincsen semmi. De tudod, hogy van egy korlátlan Isten, aki az apukád, aki ebbe a kapcsolatba azt tudja mondani, hogy legyen a legjobb. A legjobb. Nem is lehet, hogy úgy vagy vele, hogy ebből már nem lesz semmi. Nagyon elrontottam a gyerekemmel a kapcsolatot. A Matt arról beszélt, hogy már kicsi korában már rendőrnek kellett volna lennem, meg ennek kellett volna lennem. Semmi nem voltam neki. Most meg itt vagyok egy ekkora gyerekkel, mit csináljak velem mert megütöm, aztán kiröhög. Tehát nem? Én, én már voltam itt. De tudod mit, hogy Isten azt mondja, hogy én, én még mindig itt vagyok ebben a kapcsolatban, ha te megengeded, és én tudod, hogy a legjobbat tudom belőle csinálni még most is. Hogy tudod, hogy nincs késő, nincs egy pillanat, amikor Isten azt mondja, ne arra, hogy a hogy már, ezt már Isten se tudja, azaz én se tudom megcsinálni, úgyhogy ez nagyszerű. Szerintem ez nagyszerű. Ez jellemzi azt a kapcsolatot, amikor nekünk megvan Istennel ez a kapcsolatunk. Hú, 37 másodpercem van. De tudjátok, mint megállítom. <gül> És az utolsó néhány igével gyorsan átmegyünk. Tudjátok, mert nagyon fontos dolog, nem csak nem keresztényként, én nem ismerlek itt benneteket, hogy ki jár az Úrral, meg ki nem jár az Úrral régóta, vagy lehet, hogy valaki nem is ismeri Istent itt úgy még, de Isten várja ezt a kapcsolatot tőlünk, hogy, hogy legyen, akár keresztény, vagy akár nem. Ő várja ezt a kapcsolatot, és én azt hiszem, hogy keresztényként is jó, ha meghallgatod ezeket az igeverseket. Legyetek szívesek, csak írjátok le, jó? Meg, meg olvassátok ott, itt így, így arra megyek. Ne lapozgassatok, mert csak elveszi az időt. Róma 3.23 azt mondja... Nekem is ismerkedem az új, nem tudom, hogy hogy vagytok a Károli új fordítás, vagy nem tudom, mi ez rövidelt. Azt mondja, minnyáján védkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Én azt hiszem, hogy ezt mondja egy embernek az a Biblia, aki, aki Isten nélkül van. Tudnod kell, hogy védkeztél. Ha te, ha te egyszer is, egy rosszat gondolt el, vétkeztél. Azt mondja, ugye a tíz hogy ne ő ehhez képest Jézus azt mondta, hogy ha valaki csak haragszik a másikra, már vége van, már védkezett. Ki az, aki nem haragudott soha az életébe itt? Akkor védkes vagy. És a Biblia azt mondja rólad, hogy szűkölködsz Isten dicsősége nélkül. Muszáj, hogy, hogy eljuss egy olyan pontra, hogy meg kell térned de tudod, mit mondanám azoknak, akik keresztények? Szerintem keresztényként ez az igéves bátorító. Így elolvastam, és azt mondom, mindnyáján vétkeztek. Oh. Yeah. <laughs> nem csak én. Nem csak én rontottam el. Nem csak én mentem el. Mindenki. Nem tudok itt egyet sem mutatni, aki szent. Szentnek vagyunk nevezve, de nem vagyunk szentek. Igaz? Olyan jó így bejönni ide, itt mindenki vétkezett. Sőt, nem is tudom, hogy hogyan védkeztetek. Lehet, hogy sokkal rosszabbak vagytok, mint nem. De én érted, hogy bátorítani akarlak benneteket. De tényleg, hogy ott van. Mindjárt vétkeztek, és szűkölködünk néha Isten dicsősége nélkül, mert elhagytuk azt a kapcsolatot, ami, ami volt vele. Aztán a következő égevés. Róma 63. Róma 6.23. Mert a bűn zsolgy a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami úrunkban. Ugye a Biblia mondja ezt egy olyan embernek, aki ott van Isten nélkül, felhívja a figyelmét, hogy tudod, hogy a bűn, amibe vagy, Isten dicsősége nélkül, az halált hoz neked, ha nem térsz meg. Hogy jön az ítélet, és Isten meg fogja ítélni ezt a földet. Mindannyian ott fogunk állni Isten ítélő széke előtt. És igen, minden út Istenhez vezet, mondható. Csak kérdés kérdés hova vezet. Az a, az a jó kérdés, hogy hova fogsz menni. Én is ott fogok állni, te is ott fogsz állni, mindenki ott fog állni. De én a mennybe fogok menni, te. Mert a bűn a halál. Isten elmondta nekünk, hogy ott van. Muszáj, hogy megállj azon a ponton, hogy mit választok. De tudod, mit Keresztényként fontos tudni, és nem akarok anélkül elmenni, hogy ezt nem mondtam volna el, a bűn az mindig halált fog hozni neked a keresztény életedbe is. Az életednek a területein, a kapcsolataidba, a gyerekeddel, ha hazudok neki, ha az apja olyan, meghal a kapcsolat. A feleségemmel, ha hazudok neki, meghal a kapcsolat. Nem? Ha haragszom és úgy hagyom, meghal a kapcsolat. Mindig halált hoz a bűn. Aztán a következő, következő igeversünk. Róma 5.8. Mindjárt végzek, tényleg. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Nagyon jó, hogy Isten... E hogy Jézus ezt akkor tette meg, amikor még bűnösök voltunk. Ezt tök jó hallani. Mert nem úgy volt, hogy na majd, ha leraksz valamit az asztalra, ha látom, hogy jól viselkedsz, néha ezt szoktam mondani az Ádámnak, nincs internet, amíg nem viselkedsz normálisan, addig nem lássam. Szegény gyerek már hetek óta ebben szenved, mert mindig elrontja. De érted, hogy ő, ő előtte, még mielőtt amikor még bűnösök voltunk, azt mondta, hogy ő annyira szeret minket, hogy odadja a fiát, a gyerekét, hogy ő megfizesse az árat értünk, az egész világ bűnéért megfizette Jézus az árat. Tudod, hogy nem kereszt, a nem keresztény emberekért fizetett Jézus. Ugye mi, mi, miértünk is, nem vagyok egy ilyen kávinista valami, miértünk is, de most beszélünk arról, hogy Jézus fizetett azokért az emberekért. És ha valaki ő hozzájön, akkor helyreállhat ez a kapcsolat, mert bűnbocsánatot kap, mert Jézus meghalt helyettük. De tudod, hogy meghalt helyetted? Még mindig. Ő még mindig megbocsájt. Ő még mindig megfizette az árat. Nem kell neked cipelni ezt. Ő még ma is azt mondja, hogy figyelj, én, tudod, hogy én meghaltam érted, hogy nem kéne kárhoztatnod magad állandóan? Tudod, hogy én ismerem, hogy te teli vagy bűnökkel, meg elrontottál mindent? Tudod? Hát Jézus ezért halt meg, és a keresztre mutat. Nem tudom, miért mutatok oda, ott egy fal, vagy nem. mit tudom én. Hogy... De hogy a Jézus a keresztre, a keresztre mutat. Amikor még bűnösök voltunk, ő nem várt valamit az embertől, ő akkor elintézte, és azt mondta, gyere most hozzám. Akkor ma Jézus azt mondja neked, hogy kérlek, hozd ide, gyere ide. Álljon helyre ez a kapcsolat. És a, az utolsó előtti igeversem, amit fölolvasok, a Róma 10.9. Mert ha a száddal úrnak vallod Jézust, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, akkor üdvözülsz. Ez egy nagy üzenet, hogy milyen egyszerű a az útja az üdvösségnek. Látok gyülekezeteket, ahol tanfolyamot kell végezni, hogy üdvözőjé. Én ezt ebben nem láttam ebben a könyvben, amit úgy hívnak, hogy biblia. Én egyszer belekeseredtem a tanfolyamban, amit végeznem kellett. És azt mondtam, mielőtt még üdvözültem volna, azt mondtam, hogy tudjátok mit, menjetek az üdvösségetekkel. Tényleg. És hány ember van így megkeseredve, mert nem mondják el, hogy a jó hír, az jó hír. Az nem rossz hír, az jó hír. És a jó hír az az, hogy ha te a száddal az Úrnak valod Jézust, és a szívedbe hiszed, akkor Kész. Nem kell megjelenni, mert Edwardz pásztor előtt elmondani a kötelező igeverseket, és a, a kt a Golgot, a kt és aztán értitek, hogy nincs, nincs semmi ilyen. Ha te ma a száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, akkor üdvözülsz. És ebben én nem láthatok beled, de ha te megteszed itt ma, akkor rendben van. Akkor rendben vagy Istenne! És a római levél ötödik részének az első verse, ugye az az utolsó. Mindig csak ide hátra kellett volna fordulnom. De látod, hogy ha te ezt megteszed, akkor békesség van. Békességed van Istenne! Ti nem látjátok tőlem, mi? Rossz helyre álltam. Harag, úgy egész vége engem kellett nézni. Nézd azt, hogy ma Ma helyreállhat ez a kapcsolat. Ha nem keresztény vagy, ma helyreállhat ez a kapcsolat. Hogy békességed lehet ma Istennel. Úgy mehetsz innen el, hogy a menyei atyád tényleg a menyei atyád. És békességben vagy Istennel. De hadd mondjam ezt el a keresztényeknek is. Háborúzol Istennel folyamatosan? Én sajnos szoktam, és azért mondom el ezt az üzenetet, mert én szoktam. Tudod, hogy ő nem, nem akar veled háborúzni? Tudod, hogy ő azt akarja, hogy ez az élő kapcsolatod legyen vele mindennel együtt, amit, amiről ma beszéltünk, hogy ez egy ilyen mozgó, élő dolog legyen, hogy ott legyen az, hogy vele jársz minden nap, hogy ismered őt, tudod az igazságát, hogy érzed őt, hogy jelen van, hogy gondoskodik rólad, Akarod ezt? Akkor nem Isten a hibás, ha ez nincs, hanem én vagyok a hibás. Az ember, aki elfordult, de tudja, hogy Isten várja, hogy, hogy visszamenj. És azt már akkor nem vetítjük ki, mert befejezem tényleg, volt még egy dolog így a szívemen. Az első, ami eszembe jutott egyébként, amikor Istenről, meg atyáról, meg, meg ilyesmiről, meg apukaságról, meg gyerekekről volt szó. Hogy ő egy olyan apa, aki várja vissza a tékozló fiát. Ki az, aki ismeri a tékozló fiúnak a történetét? Most fölteltítek a kezetek. Mindenki ismeri, király, milyen gyönyörű az a szerep ott. Elment ez a fiú, moslékot evett, el, elrontott mindent, nem? Elherdálta a pénzt, és aztán visszajön, és, azt, és ott van, és csak hadd legyek a szolgád, nem? Azt mondja az apjának. Csak itt had üljek ott a, a, a küszöbnek a szélére, vagy nem tudom, hogy... És mit mond az atya? Gyere vissza, gyűrűt húz az újára, nagy buli van, visszaállítja arra a helyre, ahol ő addig is volt, nem? Igazságtalannak néz ki az egész sztori, igaz? Hogy lehet ilyen? Hát akkor a másik testvér miért nem ugrott föl? Na, akkor én is megyek bulizni, aztán majd jövök vissza. Nem? Elherdálom a pénzt, aztán úgyis ott leszek. Igazságtalannak tűnik az egész, de olyan jó tudni, hogy, és ezt valahogy így szokta mondani az én pásztorom most, olyan jó tudni, hogy a kegyelem az nem fair. Olyan jó, hogy nem fér. <gül> Akkor jövök vissza az én apukámhoz, és azt mondja, hogy nem azt kapod, amit érdemelni. Olyan jó, hogy nem fel a kegyelem. És tudod, én az, azért imádkozom. Ahogy erre az órára készültem, nekem nagyon jó volt végignézni, hogy mit tud, a kapcsolatot akar velem Isten, hogy ő, ő, ő neki ez a célja, hogy az emberrel legyen egy ilyen kapcsolata örökre. Örökre. Ez a célja. És azon gondolkoztam, hogy valahogy... Olyan jó lenne, ha mindig apaként ott lenne ez a vágyam a gyerekeim felé, hogy én helyre akarom folyamatosan állítani ezt a kapcsolatot velük, hogy segíteni őket, imádkozni értük, betölteni a szükségeiket, amennyire, amennyire csak lehet nevet, nevelni, vezetni, mint ahogy mennyi atyánk akar minket vezetni. És olyan jó. És arra kérlek, hogy, hogyha... Ha szólt hozzád ez a mai óra, tudnod kell, hogy nincs messze tőled Isten. Nem kell kitakarítani, nem tudom, átöltözni, megfürödni, és utána azt mondani, hogy na, akkor most már jöhet Isten kegyelme. Ma, itt, a következő percbe, oda mehetsz a mennyei apukáthoz, és visszaállíthatod ezt a kapcsolatot. És mondd azt, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg, és töltsd be a lelkeddel és ad nekem mindezt, amit adni akarsz. Én befejeztem.